Slavostovia a 130-a de mulțumire pentru harul și Sfânta Taină Anunții. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Taină Anunții, buna vestire pentru neamul nostru ai rostit. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Taină Anunții, Duhul tău cel Sfânt. În inimile noastre, un înger a zămislit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina nunții, arhanghelii gândului și cuvântului ai faptei în noi au poposit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă prin taina anunții cheile sfinților Taine ne Aleluia, Slavă, ție, Doamne, Tată Ceresc. Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă prin taină nunții, Scută împotriva patimilor trupului, Am dobândit. Aleluia, Slavă, ție, Doamne, Tată Ceresc. Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă prin nunții, Cunoașterea Sfinților Taine ne a împărtășit. Aleluia, Slavă, ție, Doamne, Tată Ceresc. Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă prin taină nunții, cu puterea de-a face poruncile fericirilor nedesăvârșit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taine anunții, trupurile, familiile, bisericile, țările și neamurile noastre le-ai simțit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taine anunții, ca pe fecioarele cele înțelepte ne-ai primit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin taina anunți inelul de nuntă al mântuirii, în degetul sufletului nostru l-ai potrivit.